Royce hátrafordult, amikor meghallotta a Nikola a a lovát, míg a lány teljes vágtába kezdett. Ahogy a férfi melléért, a karjába vetette magát. Éppen idejében, őt érte a rojsznak szánt milvessző. A lövés ereje keményen a férfihoz lökte. Royce elkapta és próbálta öle biztonságába kényszeríteni, hogy pajzsával megvédhesse, de ekkor vette észre, hogy a lány szó szerint hozzá van tűzve. A nyíl átütötte Nikola vállát, és a páncélingébe fúródott. Royce aggódó kiáltása visszhangzott az egész hegygerincet. A férfi megfordította lovát, és a fák biztonságot adó sűrűjébe menekült. Nikolá aranyhaja eltakarta a sérülést, és bár Lawrence nem látta a történteket, ura kiáltásából kitalálta, hogy valami szörnyű dolog történt úrnőjével. A vazallós intett három tapasztalt katonának, hogy kövessék urukat. Egyet kijelölt, hogy vegye át a csata irányítását, majd maga is a báró után eredt. Royce azt hitte, Nikola elvesztette az eszméletét, meg őrült is neki, hiszen így nem érzi majd a fájdalmat, amikor kihúzza vállából a nyilat. Éppen leszállni készült lováról, amikor a lány megszólalt. Bocsáss meg neki, Royce. Nem tudta, nem tudhatta. Royce nem értette, miről beszél felesége. Amikor az asszony elernyett karjában, tudta, hogy hiába is várna választ a kérdéseire. Mivel azonban teljesen lefoglalt a haragja, egyelőre úgy sem tudott volna egy értelmes kérdést sem feltenni. Lorenz leugrott lováról, és a földre terítette a köpenyét. Nikoláért nyúlt, hogy elvegye royce és a férfi is le tudjon szállni ményéről anélkül, hogy fájdalmat okozna hitvesének. Royce azonban megrázta a fejét. Még mindig hozzám van erősítve, mondta, és hangjából halálos aggodalom csenget. Nem hagyta, hogy hűbére se segítsen. Remegett a keze, ahogy vérjéből eltávolította a nyilat, majd mély levegőt vett, mielőtt óvatosan leszállt volna a paripáról. Nem akart az előtte álló borzarmakra gondolni. Finoman a köpenyére fektette Nikolá ernyett testét, letörte a nyilvessző hegyét, majd kirántotta a szárát a lány testéből. Nikolá felsikoltotta a fájdalomtól. Royce szíve belesajdult a haragba. Sutaszavakat szavakat suttogott hütvese fülébe, hogy enyhítsen kínjaink miközben a sebből előbb vér végigömlött a karján. Lawrence sokkal inkább értett a sebekhez, mint ura. Rózs ezt agyával tudta is, ám szíven nem látszott tudomást venni a tényről. lawrence meg csak harmadszor próbálkozására sikerült rábeszélnie urát, hogy a sebesi úthoz engedje. Nikolá éppen kezdett volna magához térni, amikor a férfi valamiféle folyadékot öntött a sebbe, mely égetett, mint a tűz. A lány ezúttal nem pusztán felsikoltott, hanem torka szakadtából üvöltött. Fel akart ülni, hogy kínzójára támadjon, a azonban erősen tartotta. Ha a lánynál tör lett volna, bizonyosan belevágja a férfibe, aki csak segíteni próbált rajta. A vazallus arcán tükröződő aggodalom végül réstütött a kín pajzsán, és Nikolá elméje hirtelen kitisztult. Amikor rájött, hogy még mindig üvölt, gyorsan elhallgatott. Royce mellette térdelt a földön. Nikolának elég volt egyetlen pillantást vetnie a haragos arcára, és kis híján újra elájult. Teremtő, ugyancsak átkozott túlfest. Úgy tűnt legszívesebben meggyilkolna valakit, és mivel tekintete egyenesen hitvesére tapadt, Nikolá úgy vélte, ő lenne az áldozat. De hogyan merészel így bámulni rá? Elvégre most mentette meg az életét, nem igaz? Jóságos Isten, szerztem meg akarta ölni Royst. Ez még neki is túl sok volt. Magasságos egek. Most mit tegyek? A fivére életben van. De vatom meddig? Figyelme most a sérülés felé fordult, mivel Lawrence éppen akkor hasította fel tőrével blúzát, hogy a sephez férje. Nem halálos ez a seb, ezt rögtön látta. A vágás mély ugyan, de a vérzés már csillapult. Royce elfordította a lány fejét. Ne nézz oda, parancsolta, csak felizgatna. A férfi hangja remegett. Nikolá úgy vérte azért, mert visszafogta magát, nehogy üvöltözni kezdjen feleségével. Fivére életben van, és meg akarta ölni Royce-t. Kétségtelen, hogy a férje is megpróbálta volna meggyilkolni Szerstund, ha erre módja lett volna. Mit évül legyen? Nikolá úgy döntött, a gyávábbi kutat Ülő Ülőhelyzetbe küzdötte magát, majd úgy tett, mint aki megszédült a mozgástól. Royce-nak dőlt, és suttogva könyörgött neki, hogy karulja majd lehúnyta a szemét. A hirtelen rátörő hányinger meglepetésként érte. Nem tudta eldönteni, hogy ez a túlzásba vitt tettetés miatt van-e, vagy azért, mert túl sok ért veszített. Lorenz felemelte ruháját és letépette csíkot az ingéből, majd neki látott, hogy bekötözze a löptetősebet. Nikola lenézett a kezét borító megviselt kötésre, és önkéntelenül is megcsúválta a fejét. Teremtőm, milyen szörnyen fest. Ha így folytatja, egy héten belül halott lesz. Éppen meg akarta ezt említeni a férjének is, csak hogy megcsípkedje egy kicsit a férfi önérzetét, amikor újra rátört az iméntihez hasonló szédülés. Ezúttal nem kellett magát, amikor elhaló hangon arra kérte Royce-t, hogy szorítsa magához. Nem tudom eldönteni, hogy a vacsorámtól válja e meg, vagy az eszméletemtől. Royce nagyon remélte, az utóbbi fog történni. Hitvese, mintha csak a kedvében akarna járni, elájult. Legalább alszik az úrnő, jegyezte meg Lawrence. a bicentett, hangja reket volt, amikor megszólalt. Túl sok vért veszített. Ura aggodalmat nem maradt észrevétlen a vazallus előtt. Nem túl sokat, Royce, csak egy jó adagot, igyekezett megnyugtatni Lawrence a bárót. Egy-két héten belül teljesen rendbe jön. Egyikük sem szólalt meg ezután. Laurence befejezte a kötözést, Royce megengedte neki, hogy addig tartsa Nikolát, amíg ő felszáll a lóra, aztán elvette tőle a lányt és óvatosan az ölébe emelte. Észrevette, hogy a friss kötésen már is átütött a vér. Elvérzik, mielőtt hazaérhetnénk, mondta kétségbe esett. Laurence a fejét csóválta. A vérzés már csillapodott, Royce, nem értem a viselkedése, hiszen te is tudod, hogy nem halálos a seb. Nincs most kedvem megvitatni a viselkedésemet, vetette közbe a báró. A hűbéres bólintott és a indult. Miért tavatkozott a harcba az asszonyod? kérdezte, amikor már a nyerekben ült. Bizonyára tisztában volt azzal, hogy a páncélod megvéd a nyíltól. Abban a pillanatban nem gondolkozott, csak az járt a fejébe, hogy engem megvédje. Hangen hallatszott, hogy őt is zavarba hozza a magyarázat. Nikolá mondott valamit közvetlenül azután, hogy... Sajnos nem értettem, mit akar Lorenz, de többnek kell lennie, mint. nem folytatta. Egyik katonája elvonta a figyelmét, amikor felajánlotta köpenyét. Royce elfogadta és gondosan betakargatta feleségét. Szólt Lorencnek, hogy hívja össze az embereit. Ez volt az első alkalom, hogy meghátrált egy csatába, de nem habozott egy pillanatig sem. Most kizárólag Nikolás számított, semmi mással nem törődött. Ekkor azonban kiderült, hogy nincs szükség a visszavonulásra. Lorenz érkezett a hírrel, hogy a támadók olyan gyorsan eltűntek, mint amilyen hirtelen előbukkantak a semmiből. A rojsz hosszasan töprengett a szászok különös viselkedésén. Noha az elején a támadók voltak előnyben, a rojsz gyorsan megfordíthatta volna a csata menetét, mivel katonái képzettségben messze megelőzték a szászokat. Ez eléggé nyilvánvalóvá vált abból, ahogy a támadók minden különösebb nélkül lerohanták a Norman katonákat. Eszükbe sem jutott, hogy bekerítsék őket, vagy legalább a saját hátukat fedezzék. Hiányoltak voltak minden fegyelemnek, és meglehetősen könnyű célpontú szolgáltak a Norman nyilaknak. A Rózvútba vezető hosszú lovaglás során Royce megpróbálta szétválasztani a józanész érveit kavargó érzelmeitől. A szíve azonban folyton közbeszólt. Egyre csak azon győzködte magát, hogy csupán a kötelességét teljesítette, amikor visszavonulásra adott parancsot. Elvégre Nikolá a felesége, és neki az a dolga, hogy oltalmazza. De akkor miért remeg még mindig a keze? Miért ér ez olyan elkeseredett, dühött Nikolás érülése miatt, hogy gondolkodni is alig tud? A fenébe, amit eddig csak műknek tartott, lassan kicsúszik az irányítása alól. Felesége kezdi elhomályosítani az elméjét. Az élete eddig egy gondosan megrajzolt térkép volt, és most ez a lány beférkőzik minden gondolatába, és átvesti a határvonalakat. Már megérkeztek a várba, és Roy a feleségével felfelé botorkált egy keskeny lépcsőn hálószobájuk felé, amikor teljes súlyával rátört a felismerés. Nem pusztán törődik hitvesével, hanem fülig szerelmes belé, ez a felfedezés annyira megdöbbentette, hogy majdnem elejtette édes terhét. Gyorsan összeszedte magát és folytatta útját felfelé. A közben felsorolt az összes lehetséges okot, miért is nem lehet szerelmes egy ilyen makacs és szeszélyes teremtésbe. Az ördögbe is, hisz többnyire még csak nem is kedveli. A logika sietett a segítségére, hiszen ő nem is tud szerelmes lenni. Fogalma sincs, hogyan kell szeretni valakit. Hosszú éveken át katonának nevelték, és soha nem tanulta a szerelmet. Ebből aztán egyenesen következik, érvelt, hogy Nikolába se szerelmes. Az rendjén való, hogy törődik a nővel elvégre a tulajdona. Tulajdonosként pedig kötelessége, hogy minden értékes vagyontárgyára odafigyelje. Miután mindezt így rendezte magában, mindjárt jobban érezte magát. Persze rögtön meg is cáfolta a saját logikus érvelését azzal, hogy minden cselédre rámordult, aki át akarta venni tőle Nikolát. Nem hagyta, hogy más gondoskodjon róla. Hugh Barrow a síró-rívó szolgálók sorát követve sétált fel a lépcsőn. Az ajtóban állva egyre nagyobb ámulatta a figyelte rajz többszöri próbálkozását, hogy az ágyra fektesse hitvesét. Úgy tűnt a hatalmas harcos képtelen megbírkozni a feladatta. Kétszer is az ágy fölé hajolt, de mindkétszer fel is emelkedett, és Nikolát még mindig a karjaiban tartotta sehogy sem sikerült megszabadulni a lánytól. Hugh végül megszánt a barátját. Kitessékelt a jajongó cselédeket a szobából, az egy édes gömbölydett Clarist kivéve, akit már majdnem egy hete igyekezett az ágyába csábítani. Intett a lánynak, hogy álljon az ágy mellé, majd Royce vállára tette a kezét, és rászólt, hogy fektesse Nikolát az ágyra. Vedd le a sisakot, és foglalkoz egy kicsit magaddal is. Claris majd gondoskodik Nikoláról. Royce engedelmeskedett, de nem volt hajlandó elhagyni a szobát. A fejfedőt a sarokba hajította, majd két kezét a háta mögött összefogva az ágy mellé állt, mint egy őrködni. Látta, mint a lány megrándul, amikor a sisak nagy sörömpöléssel padlót ért. Lehetséges, hogy hallja őket? tűnődött a férfi. Talán lassan magához tér. Isten a megmondhatója, mennyire szerette volna, hogy így legyen? Nikolá pontosan tudta, mi folyik körülötte. Egész úton hazafelé a szendergés és a tette-tette alvás között lebegett. Fájdalma jócskán enyhült, és már sokkal jobban érezte magát. A gond csak az volt, hogy mihez meggyógyul, meg kell magyarázni a férjének a tettét, és fogalma sem volt róla, hogyan tegye. Időre volt szüksége, hogy feldolgozza a történteket. Döbbenettel ugyanakkor hálával töltötte el a tény, hogy Thurston életben van, és egyetlen húgaként kötelességének érezte, hogy megvédje fivérét. Most azonban már Royce felesége. Hűséggel tartozik férjének, és természetesen érte is felelős. Istenem, milyen zavaros ez az egész. Nikolá megborzongott. Egyformán féltette serstoon és royce -ot. Ismerte bátyja makacs természetét. Nem fogja feladni a harcot, még vissza nem szerzi a birtokot. Royce azonban nem fogja harc nélkül átengedni roosevelt -ot. Mindketten meghalhatnak, mielőtt rendeződne a dolog. Nikolá egyik őjüket sem akarta elveszíteni. Mit évő legyen? Bízhat e royce annyira, hogy elágulja neki az igazságot? És ez nem azt jelenti-e, hogy hűtlen lesz fivéréhez? Könnyek szöktek a szemébe. Időre van szüksége, hogy tisztázza magában ezt az ügyet, mielőtt bármit is tenne. Fájdalmai vannak, hallott royce hangját. Azt akarom, hogy megszűnjenek. Most rögtön. Nikolá nem nyitotta ki a szemét. Szerette volna, ha Rajsz ismét a karjába veszi és megvigasztalja. Bettenetesen vágyott a férfi megnyugtató szavaira. Hallani akarta, hogy minden rendben lesz. És te legyen hozzá érgalmas, de semmire sem vágyott jobban, mint hogy szeresse a férfi. Legalább egy kicsit. Elküldhetünk valakit orvosért az apátságba, mondta Hugh. Claris éppen befejezte az utazóládák vizsgálását, Nikolá hálóinge után kutatva. Oda vitte az ágyhoz a hófehér pamut holmit, amikor Nikola hangosan felnyögött. Clarice felzokogott, lejtette a hálóruhát, és idegesen gyűrögetni kezdte inge alját. Lédi Nikola nem halhat meg, kiáltott fel a lány. nélküle mindannyian elvesztünk. Azonnal hagyd el ezt az istenkáromló beszédet, parancsolt lá Az úrnőd nem hal meg, csak vesztett egy kis vért. Clarice bicentett, és felkapta a lejtett hálóinget. Hugh Ross mellett állt és töprengve nézte Nikolát. Megvakarta a szakállát. Nyíl volt az, ami elén vetette magát, hogy megmentsen egy nyílvesszőtől, szakította félbe Royce. Rendbe fog jönni, Royce, nyugtatta barátját Júg. Elmondanád, hogy mit keresett itt egyáltalán a lány? Azt hittem, feleségül adják az egyik lovakhoz. A király meggondolta magát. Royce megrázta a fejét. Nem. Nikolá az én feleségem. Hugh felvonta a szemöldökét és elmosolyodott. <gül> szóval, mégis megküzdöttél érte? <gül> Sejtettem, hogy így lesz. Nem párbajoztam, jelentette ki Royce, és ő is elmosolyodott. Mondhatjuk úgy, hogy Nikolá küzdött, megértem. Hugh nevetve felhorkant. <gül> Több is történt, mint amennyit elmondasz. Remélem, a vacsodánál megosztod velem a részleteket. <gül> Most pedig térjünk vissza erre a szomorú esetre, és magyarázd el nekem, miért vetette magát elét Nikola? Volt rajtad pár céling, vagy nem? Természetesen volt rajtam. Akkor miért? Erre én is kíváncsi lennék. Nem kapunk azonban választ a kérdéseinkre, míg Nikola magához nem tér. A lány minden egyes szót hallott. Elfintorodott férje kemény szavai hallatán, és úgy döntött tovább tetteti az eszméletlenséget. Még legalább egy-két hétig. Addig kitalálja, milyen taktikát kövessen Szerztönnel kapcsolatban. Roysnak azonban nem hazudik többé. Az adott szó legalább olyan fontos, mint a hűség. Megfogadta férjének, hogy nem hazudik, és meg is fogja tartani a szavát. Imádkozom az úrhoz, hogy Lady Nikolát tudja majd, hogy hol van, mikor magához tér. Claris megjegyzése mindkét harcos figyelmét felkeltette. Mit vecsegszit össze-vissza? Mered ráhúk. Persze, hogy tudni fogja holma. Kladisza fejét rázta. Hallottam már olyan esetről, hogy az illető, akit fejbe vágtak, vagy nagyon sok vért vesztett, nem emlékezett semmire sem, amikor magához tért. Mások meg teljesen összezavarodtak, vagy feledékenyekké váltak. A szint igazat mondok, zokogta. Még az is lehetséges, hogy engem sem ismer meg az úrnő. sem hallottam még ilyesmiről. Horkant felgűlősen húg. Royce nem vette tekintetét hitveséről a beszélgetés alatt. Így egyedül ő vette észre, hogy simul ki Nikola arca az iménti fájdalmas grimasz után. – Valam, hallotta a beszélgetésünket? – töprengett a férfi. – Nikola, nyisd ki a szemedet! – parancsolt rá. A lány nem engedelmeskedett. Helyette nyögött egyet. Igazán hatásos volt, de cseppet sem meggyőző. – Ugye, tervez már megint ez a kis boszorkány? Royce nem tudta elrejteni mosolyát. Most már biztos, hogy a lány meggyógyul. Elfogta a megkönnyebbülés. Válaszolni fogsz a kérdéseimre, Nikola, amikor majd magadhoz térsz? A lány továbbra sem reagált. Az úrnő még mindig eszméletlen bárúl, suttogta Clarice. Teljesen ki van merülve. Royce hosszan felsóhajtott, és türelmesen várakozott. Eltelt néhány perc. Clarice közben kiment, hogy friskötést hozzon a tűzzel bajlódott, Royce pedig rendületlenül őrizte helyét az ágy mellett, mint a gyökere teresztett volna. Nikolá végül kinyitotta a szemét. Pillantása lassan Royce-ra vándorolt. Tekintete tiszta volt. A fájdalmas pintor valószínűleg csak színjáték, vélte Royce. Kitalálta Nikolá tervét, mielőtt talán egyáltalán belekezdett volna megvalósításba. Hol vagyok? Nézet körül Nikola, mielőtt figyelmét újra férjének szentelte volna. A férfi letelepedett az ágy szélére. A szobádban, Nikola, nagyon régóta alszol már. Igazán? Royce csak bólintott. És ön kicsoda? Royce igyekezett elrejteni bosszúságát. Igaza volt. Nikola hallotta Klaris megjegyzését. A tenyerébe fogta a lányarcát, és egészen közel hajolt hozzá. A férjed vagyok, Nikolá, suttogta. Az a férfi, akit mindennél jobban szeretsz. A lány pontosan úgy reagálta, hogy várta. Meglepett nektünk. Royce azonban többet akart. Hát nem emlékszel? Suttogott tovább. Nikolá a fejét rázta. Royce mosolygott. Én vagyok az a férfi, akinek térden állva könyörögtél, hogy vegyen feleségül. Bizonyára emlékszel, hogyan esdekeltél? Egyáltalán nem könyörögtem, hogy vegyél el, de szemtelen! Rois egy forró csókkal némította el. Amikor végre elhúzódott tőle, Nikolás szúros tekintettel méregette élete párját. Rois ennek ugyancsak örült, mert ez azt jelentette számára, hogy hitvese a gyógyulás útjára lépett. Magyarázatot kell adnod a viselkedésedre, Nikolá. A lány egy hosszú percig néván bámolt rá. Tudom, sóhajtott fel végül. Csak annyit szeretnék kérni tőled, hogy várj, amíg jobban nem érzem magam. Rendben van? Royz bólintott. Meg kell ígérned, hogy soha többé nem vállalsz még egy ilyen ostoba kockázatot. Nincs semmi önfegyelmed, Nikolá. Ezzel sikerült vérig sérteni a lányt. felállt és az ajtó felé indult. Honnapig várok az ígéretedre és a bocsánatkérésedre, asszony. Most pedig engedélyezem, hogy lepihely. Nikolá villándorsan felült az ágyban. A hirtelen mozdulattól fájdalom hasította a vállába. – Csak az írhádat akartam menteni, te hálátlan alak! – Ó, persze! – mondta Royce meg sem torpangva. De valami más is szerepet játszott a tetteidben, nem igaz? – Valami, amiről még nem beszéltél. Nikola erre nem válaszolt. Az indulatkitörés felemésztette minden erejét. Visszahanyatott az ágyra. Még egyre férjét szapulta, amikor észrevette, hogy hűbáró ott áll a kandallónál. Hirtelen megrémült, hogy így lejáratta magát az idősebb lovag előtt. Többnyire nem szoktam felemelni a hangom senkivel szemben, bár úr, szabadkozott. De ez az ember mindig kihoz a sodromból. Hugh elmosolyodott. Máskor is bitangnak szokta szólítani az urát, asszonyom. Ezek szerint a férfi hallotta az átkozódását. Nikola nagyot súhajtott. Csak akkor, amikor azt hiszem, hogy senki sem hall, ismerte be. A az ágyhoz lépett. Eléggé kipihente magát ahhoz, hogy elmesélje, mi történt önnel Nikolát. A kezén lévő kötések felkeltették a kíváncsiságomat. A lány homlok a ráncba szaladt. Életem legnehezebb hetét éltem át, báró úr. Ez látszik is. Semmi bajom nem volt, míg rojszal, nem találkoztam. Ezek szerint úgy véli, hogy neki köszönheti a sérüléseit. Nem egészen. A férfi várakozó arckifejezése láttán, Nikolá kitalálta, hogy a báró minden részletet hallani akar. Ő azonban nem volt olyan hangulatban, hogy eleget tegyen a kíváncsiságának. Mesélje el csak, Royce, mi történt. Ez egy nagyon hosszú történet, uram, suttogta, és meglehetősen szánalmas is. Egyelőre legyen elég annyi, hogy mindenért az a férfi a felelős. Ilyen férfi. Royce. Nikolá lehunta a szemét, és ismét felsóhajtott. Hugh úgy vérte, a lány pihenni akar. Megfordult, hogy távozzon. Nem is tudom, miért törtem magam, hogy megmentsem az életét, morogta Nikolá. Azt hiszi, hálás volt érte. Hugh megállt, és válaszolni akart, de a lány már folytatta is a zsínbelést. Nem, bár úr, egy szót sem szólt, az a hálátlan kutya. Nem értékelte a bátorságomat sem. Ellenkezőleg, dühös volt rám. Kibírhatatlan alak. Ezt meg is mondhatja neki, Báró úr. Ismét leúta a szemét. Hugh újabb kísérletet tett arra, hogy elhagyja a szobát, de még mielőtt az ajtóhoz ért volna, Nikola újabb jelzőkkel gyarapította a Rojcsnak átadandó üzenetek sorát. A Báró végül csak egy fertháj óra múlva szabadult a szobából. A lépcső alján találkozott barátjával. Már épp küldeni akartam, érted? Mondta Rojcs. Nikolának pihenésre van szüksége. Hangjában olyan rossz hallást sengett, hogy Hugh elnevette magát. <gül> fárasztottam ki, ha erre célzott. És te nem rámondom, inkább ő fárasztott ki engem a róla alkotott vélemények özönével. <gül> Akarsz néhányat hallani? Royce nem is titkolta a bosszankodását előtt. Semmiségekre most nincs idő. Az a fontos, hogy Nikolá biztonságban van. Amikor felgyógyul, majd elmagyarázom neki, mi a feleség kötelessége. Az ajtóhoz indult, hogy kimenjem, de Hugh kérdése megállította. Ez az egész ilyen egyszerű számodra, igaz, Royce? Igen, szólt vissza a férfi. Bántotta a barátja hangjából kicsendülő vidámság. Noha még friss házas vagyok, Hugh, ez nem is kérdés, hogy ez a kapcsolat csak egyetlen módon működhet mindenki megelégedésére. Én osztom a parancsokat, és Nikolá engedelmeskedik nekem. Természetesen türelmes leszek, ennyit igazán megérdemel, elvégre a házasság még neki is új tapasztalat. Ha azonban belejön a dologba, akkor minden simán fog menni. Nikolának nincs más dolga, mint hogy engedelmeskedjen nekem. Nem lesz nehéz. És Nikolá is elfogadja ezt a rendet? Érdeklődött nyájösen Hugh. Idővel igen, fogadkozott Royce. Hangja kőkeményen keményen csengett, amikor újra megszólalt. Békés otthonom lesz! Azzal bevágta maga mögött az ajtót, mintha csak ígéretét akarná nyomatékosítani. Hugh felnézett a lépcsőn a szobák felé, és újra elnevette magát. <s toc> royce békés otthona lesz, az biztos. <s toc> De csak miután Nikolán adta a szívét.